7. Якось на початку січня Мартіні розіслав усім запрошення на щомісячне засідання літературного комітету і несподівано одержав від овода коротеньку надряпану олівцем записку На превеликий жаль прийти не зможу. Мартіні розсердився, б, бо в запрошенні він підкреслив важливість засідання і таке недбайливе ставлення до справ організації. Здавалося, йому майже зухвальством. До того ж за цей день надійшло аж три листи з неприємними новинами, крім того, був східний вітер з усіх цих причин Мартіні був у дуже поганому настрої, і коли на зборах Рікардо спитав: А немає? Він похмуро відповів: ні, в нього, очевидно, є якісь цікавіші справи. Отож і не зміг або не схотів прийти. «Ну, знаєте, Мартіні, – роздратовано сказав Галлі, – ви найнесправедливіша людина у Флоренції. Коли вам хто не подобається, то що б він не зробив? Все не так. Як міг Ріварис прийти, коли він хворий?» «А хто вам сказав, що він хворий? А хіба ви не знаєте? От уже чотири дні, як він лежить?» «А що з ним таке?» «Не знаю. Занедушавши, він отклав побачення зі мною на четвер. А коли я вчора пішов до нього, мені сказали, що він дуже хворий і нікого не приймає. Я думав, що у нього вже був Рікардо. Я нічого не знав про це. Сьогодні ж увечері піду провідаю. Другого ранку Рікардо, блідий і стомлений, увійшов до маленького кабінету Джеми. Вона сиділа коло столу і монотонно диктувала Мартіні цифри, а той – Держачи в одній руці лупу, а в другій тоненько заструганий олівець робив ледве помітні позначки на сторінках розгорнутої перед ним книги. Джема застережливо підняла руку, і Рікардо, знаючи, що писання з шифром перебивати не можна, сів позад неї на софу і позіхнув. Видно було, що він ледве перемагає себе, щоб не заснути. Два, чотири, три, сім, шість… Один, три, п'ять, чотири, один. Рівно, мов заведена машина, звучав голос Джемми. Вісім, чотири, сім, два, п'ять, один. Це кінець фрази, Чезаре. зараз? Щоб відзначене місце, де вона спинилась, Джема встромила в папір шпильку і тоді тільки повернулася до Рікардо. Доброго ранку, докторе. Який у вас змучений вигляд? «Чи не захворіли ви?» «Та ні, я здоровий, тільки стомився. Я провів жахливу ніч з Ріваресом». «З Ріваресом?» «Так, я просидів у нього цілу ніч, а тепер треба йти до своїх хворих у шпиталь. Я оце забіг спитати, чи не знаєте ви кого, хто міг би побути коло нього кілька днів? Він у дуже тяжкому стані. Я, звичайно, зроблю все, що можу». «Але в мене так мало часу. А про те, щоб я прислав йому доглядачку, він і слухати не хоче». «А що з ним таке?» «Та там дуже складне захворювання. Насамперед...» «Насамперед, ви вже снідали?» «Снідав, дякую». «Безперечно, у Рівареса хвороба дуже загострилася від усяких нервових ускладнень. А головна її причина – це давнє ушкодження». У свій час страшенно занедбане. Тепер він терпить найлютіші муки. Певно, це лишилося в нього ще з війни в Південній Америці. Хіба тоді лікували людей, як слід? Так-сяк, полагодять і готово. Як він взагалі вижив? Однак після того в нього залишився хронічний нахиль, нахиль з запалення. І всяка дрібниця може викликати новий припадок. «Це небезпечно?» Та ні, небезпека лише в тому, що хворий з може отруїтися. Значить, він так дуже страждає? Неймовірно Не знаю, як він терпить Сьогодні вночі я змушений був датися до опіуму Хоч взагалі-то я не люблю давати його нервовим хворим А треба ж було якось заспокоїти його Він, певно, дуже нервовий? Так, але надзвичайно терплячий він аж поки не знепритомнів, був на диво спокійний. Зате під кінець я добре з ним помучився. І як ви гадаєте, скільки це вже триває? Цілих п'ять ночей. Коло нього ні душі, крім придуркуватої хазяйки, яка не прокинулась би, коли б навіть і провалився будинок. А якби й прокинулась, то з неї мало було б користі. А танцівниця. Дивна річ, він не допускає її до себе. У нього хворобливий страх перед нею. Разом з тим, він найнезрозуміліша людина з усіх, що я зустрічав. Суцільний клубок протиріч. Рікардо заклопотано глянув на свій годинник. Я вже спізнився до шпиталю, але нічого не вдієш. Моєму помічникові доведеться на цей раз починати обхід без мене. На жаль, я не знав раніше, що Ріварис захворів, не можна було допускати, щоб він залишався на ніч сам. Але чому ж він нікого не повідомив? спитав Мартіні. Звісно, ми не залишили б його в такому стані. Мені шкода, докторе, сказала Джема, що ви вчора не покликали кого небудь з нас. Вам не слід було так себе виснажувати. Я хотів послати погалі, але Ріварес так розхвилювався, що я не наважився. Коли ж я спитав його, кому іншому можна до нього прийти, він з хвилину дивився на мене, а потім закрив руками очі і сказав, «Не говоріть їм, вони сміятимуться». Його й тепер переслідує думка, що всі з нього сміються. Та я так і не зрозумів, у чому тут справа, бо він весь час говорить по-іспанському, але хворим часто вважаються чудні речі. «А хто ж ним тепер?» – спитала Джема. – Нікого, окрім хазяйки та її служниці. – Я зараз піду до нього, – сказав Мартіні. – Дякую, а я задив... загляну ввечері. У шухляді стола, що коло великого вікна, ви знайдете папірець з моїми інструкціями, а в сусідній кімнаті на поличці я залишив опіум. Якщо знову почнеться біль, дайте йому одну дозу, але ж не більше та не поставте пляшечки десь коло хворого, щоб не спокусити його випити значно більше. Коли Мартіні вийшов у кімнату з завішеними вікнами, Овід швидко повернув до нього голову і, простягши гарячу руку, почав говорити, невдало підробляючи свій звичайний легковажний тон. «А, Мартіні, ви прийшли лаяти мене за коректуру? За те, що я не був вчора на засіданні?» «А, не варто лаяти. Я вчора справді трохи не здужав. І... Обличте ви комітет. Я тільки що бачив Рікардо і прийшов спитати, чи не треба вам чого?» Лице Вово стало немов кам'яне. «Серйозно? Це дуже мило. Тільки не варто було турбуватися. Я просто трохи розклеївся». «Так я зрозумів зрозумів», – слів Рікардо. «Здається, він просидів коло вас цілу ніч». Овід сердито закусив губу. «Тепер я почуваю себе добре. Дякую. Але мені нічого не треба». «Гаразд. Тоді я посиджу в сусідній кімнаті. Може, вам приємніше бути самому?» «Двері будуть відчинені. І коли що треба, ви мене покличете». «Не турбуйтесь, будь ласка. Мені справді нічого не треба. Тільки змарнуйте час». «Дурниці!» Грубувато вигукнув Мартіні. «Що ви мені морочите голову? Хіба я сліпий? Лежіть тихенько і коли треба, можете й заснути». Він вийшов у суміжну кімнату і, лишивши двері відчиненими, сів читати. Овід кілька разів неспокійно поворушився. Мартіні поклав книжку і прислухався. З хвилину було тихо, а тоді знову почулося неспокійне ворушіння – і важке, уривчасте дихання, немов людина сціпала зуби, щоб стримати стогін. Мартіньо увійшов до хворого. Може, вам щось треба, Ріварисе? Відповіді не було, і він підійшов до ліжка. Овід, блідий, як смерть, глянув на нього і мовчки покрутив головою. Може, дати трохи опіуму? Рікардо сказав, щоб я вам дав, якщо болі посиляться. Ні, дякую. Я ще маю сили терпіти. Далі може бути гірше. Мартіні знизав плечима і сів коло ліжка. Цілу годину, який здавалося не буде кінця, він мовчки стежив за хворим. Потім підвівся і приніс опіум. Ріварис, не можна так. Якщо ви в силі терпіти, то я ні. От, візьміть. Овід, не промовивши й слова, випив ліки. Потім повернувся на другий бік і заплющив очі. Мартіні знову сів біля нього, прислухаючись до дихання, яке дедалі ставало глибше і рівніше. Овід був занадто виснажений, щоб швидко прокинутись. Одна по одній спливали години, а він не ворушився. І вдень, і ввечері. Мартіні кілька разів підходив до нього і дивився на нерухоме тіло, але крім дихання не помічав жодних ознак життя. Лице було таке безбарне, що його раптом пройняв жах. А що як він здав забагато опіуму? Поверх ковдри лежала понівечена рука, і Мартіні легенько потряс її, щоб розбудити хворого. При цьому розтепнутий рукав сорочки трохи закотився, і оголив кілька глибоких, страшних шрамів, що вкривали руку до ліктя. Уявляю собі, який вигляд малася рука, коли всі рани були ще свіжі, пролунав голос Рікардо. А, нарешті, гляньте, Рікардо, чи не заснув він навіки? Я дав йому опіну кілька годин тому, а він відтоді й не поверхнувся. Рікардо нахилився до хворого. І з хвилину прислухався. Ні, він тихає добре, це просто виснаження. Та цього й треба було сподіватися після такої ночі. Але до ранку припадок може ще раз повторитися. Хто-небудь побуде коло нього? Галі, він сповістив мене, що прийде о десятій. О, то це вже скоро. Ну, він зараз прокинеться. Скажіть служниці, щоб нагріла бульйон. Тихше, тихше Рівересе, не бійтесь. Я ж не єпископ. Овід схопився, злякано дивлячись на Рікарду. Мій вихід? швидко спитав він по іспанському. Розважте трохи глядачів. Я зараз, я не впізнав вас, Рікарду. Ох. Він озирнувся навколо і розгублено провів рукою по лобі. Мартіні, я думав, що ви вже давно пішли. Я, мабуть, спав. Ви спали, ви спали, немов, так красуня в касті цілих 10 годин. А тепер вам треба поїсти бульйону і знову спати. 10 годин? Мартіні, невже ви весь час тут були? Так, я вже думав, чи не давай вам забагато опіуму. Овід лукаво глянув на нього. Ой, коли б який би тоді лад запанував на засіданні комітету якого біса виходите до мене, Рікардо? Згляньтеся, я хочу спокою. Я не люблю лікарів. Ну добре, добре. От поїжте, я дам вам спокій. Тепер я вже прийду днів через два, і, як слід огляну вас, здається, найгірше вже минуло. Ви вже не нагадуєте Мерця, що попав на банкет. Я вже скоро зовсім одужую. Дякую. А це хто? Галі? «Здається, сьогодні в мене зберуться всі грації. Я прийшов побути з вами ніч». «Дурниці, мені нікого не треба. Ідіть усі додому. Якби навіть мене знову прихопило, ви мені нічим би не допомогли. Не можу ж я у вас час пити опіум? Це добре тільки раз». «Боюся, що ви маєте рацію», – сказав Рікардо. «Але додержуватися цього правила не так і легко». Овід посміхаючись глянув на нього. Не турбуйтесь. Якби я хотів піти по цьому шляху, я б уже давно зробив це. В усякому разі, ми не залишимо вас самого, сухо сказав Рікардо. Галі, ходімо на хвилинку в ту кімнату. Мені треба з вами поговорити. На добрані, Череварес, я зайду завтра. Мартіні хотів піти за ними як раптом овід гукнув його і простягнув йому руку. «Дякую!» «Пусте! Спіть краще!» Рікардо пішов, а Мартіні затримався на кілька хвилин у другій кімнаті, розмовляючи з Галі. Відчинивши парадні двері, він почув, що біля садової огорожі зупинилася карета і побачив жіночу постать, яка вийшла з неї і попрямувала до будинку. Це була зіта. Вона, очевидно, поверталася з якогось вечора. Мартіні підняв капелюх і відступив, даючи їй дорогу, а потім пішов по темному провулку. Раптом стукнула хвіртка і почулися квапливі кроки. «Зачекайте хвилинку», – сказала Зіта. Коли він повернувся на зустріч їй, вона зупинилася і повільно рушила до нього, перебираючи рукою огорожу. При світлі ліхтаря, що висів на розі вулиці, Мартіні побачив, що Зіта йде, опустивши голову, ніби засоромлена або збентежена. «Як він себе почуває?» – запитала вона, не підводячи очей. «Значно краще, ніж ранком. Він проспав майже цілий день. Вигляд у нього не такий виснажений. Я думаю, що приступ закінчився». Вона все ще дивилася в землю. Йому було дуже погано. Так погано, що гірше вже й не може бути. Я так і думала. Коли він не дозволяє мені заходити, значить йому дуже погано. Ось часто в нього бувають такі приступи? Нерегулярно. Минулого літа в Швейцарії він почував себе добре, але взимку ми тоді жили у Відні. Жахливо. Він цілими днями не допускав мене, він ненавидить мене, коли хворіє. Вона на мить підвела очі і знову опустила їх. Коли він відчуває наближення приступу, то завжди відсилає мене або на бал, або на концерт, або ще куди-небудь, а сам замикається в кімнаті. Я бувало потай пробиралася назад і сиділа під дверима. Він страшенно розгнівався б, якби знав. Він швидше пустив би собаку, коли б той почав вийти, аніж мене. «Він більше турбувався б про нього», – вона говорила з викликом, дивним, похмурим тоном. «Я сподіваюся, що піде на краще», – сказав м'яко Мартіні. Доктор Рікардо серйозно взявся за діло. «Можливо, він повністю вилікує його. У всякому разі тимчасового полегшення можна досягти. Але краще б ви послали до нас одразу. Він значно менше страждав би, коли б ми прийшли раніше». «На добраніч!» Він простягнув руку, але вона швидко відсахнулась. «Я знаю, вам зовсім не хочеться тиснути руку його коханці!» «Як хочете!» – зніковів Мартіні. Вона тупнула ногою. «Я ненавиджу вас!» – закричала вона. І очі її блиснули, як палаюче вугілля. «Ненавиджу вас усіх!» Ви приходите до нього, говорите про політику, і він дозволяє вам просиджувати цілі ночі, подавати йому ліки, а я не смію заглянути і в щелинку. Що він для вас? Яке ви маєте право приходити і забирати його від мене? Я ненавиджу вас! Ненавиджу! Ненавиджу!» Вона вибухнула нестримним риданням і помчала в сад, силою захлопнувши перед ним хвіртку. «Великий Боже!» подумав Мартіні, продовжуючи свій шлях. «Ця дівчина і справді кохає його. От диво!» Розділ 8 Овід швидко одужував. Якось через тиждень Рікардо застав його на Софі у турецькому халаті. Він весело розмовляв з Галі і Мартіні і навіть висловив бажання піти прогулятись. Але Рікардо тільки розсміявся, і спитав, чи не краще буде вже зразу пройтися до х'єзолі. Або, може, відвідаєте Грасіні?» – додав він. «Сеньора, певно, була б дуже рада вас бачити. Ви тепер такий блідий, цікавий. Овід трагічно сплеснув руками. Та це ж ідея, а я й не подумав про це. Вона вважатиме мене за мученика, що постраждав за Італію, і почне говорити про патріотизм. Я віду в роль і розповім їй, як мене порубали на шматки в підземеллі, в язниці, а потім досить невдало зліпили докупи. Тоді вона захоче точно взнати, що я при цьому відчував. І, думаєте, вона не повірить? А ще й як, Рікардо, ставлю свій індійський кенжал проти вашого заспортованого солітера, що вона прийме за правду найхимернішу небелицю, на яку тільки в мене вистачить фантазії». Пропозиція вигідна. Погоджуйтесь, поки не пізно. Дякую. Я не почуваю такої пристрасті до небезпечної зброї, як ви. Солітер так само небезпечний, як і кинджал, але далеко не такий гарний. Але ж, мій любий, кинджал мені ні до чого, а солітер мені потрібен. Ну, мені треба бігти. Мартіні, сьогодні ви доглядаєте нашого норовистого хворого. Так, але тільки до третьої. Ми з Галі йдемо до Сан-Міняно, і поки я повернуся, тут побуде сеньора Бола. Сеньора Бола? збентешено спитав Овід. Ні, Мартіні, це неможливо. Я не можу допустити, щоб дама оце зі мною возилася і з моїми хворобами також. І де її прийматиму, їй навіть гидко буде зайти сюди. «З якого це часу ви стали додержуватися таких світських звичаїв?» – засміявся Рікардо. «Сеньора Бола, любий мій, доглядає всіх нас, коли треба». Вона доглядала хворих ще тоді, як ходила в коротенькій спідничці. І робиться краще за всіляку сестру жалібницю. «Її гідко буде й зайти сюди? Що ви таке говорите про неї? Це ж не сеньора Грасіні». «Для неї мені не треба залишати ніяких інструкцій. Ой, лишенько, вже пів на третю. Я біжу. Ну, Варис, випийте ліки до її приходу», – сказав Галі, підходячи до Софи із склянкою. «До бісу ліки!» Овід, одужуючи, був страшенно дражливий і завдавав чимало клопоту своїм відданим доглядачам. Нащо ви напепихаєте мене всякою поганю, коли біль уже минув? Саме для того, щоб він не почався знову. Ви ж, певно, не хотіли б, щоб вас схопило про сеньорі болі, і довелося б вам давати опіум. Любий, мій друже, якщо припадок має прийти, то він прийде. Це вам не зубний біль, який можна вгамувати вашими нікчемними мікстурами. З них стільки ж користі, як з іграшкової поливальниці на пожежі. А втім, як хочете, справа ваша. Він взяв склянку лівою рукою, і Галі, глянувши на жахливі шрами, згадав попередню їхню розмову. – Між іншим, де це ви себе так понівечили? – спитав він. – Мабуть, на війні? – Та я ж вам тільки що розказував про підземну в'язницю. Ні, ця версія хай лишається для сеньори Грасіні. А справді це на війні з Бразилією, так? Та трохи й тоді. Потім полювання в диких краях та всілякі інші оказії. Це під час тієї наукової експедиції? Мабуть, чимало довелось вам тоді перетерпіти. Звичайно, не можна ж блукати по світам без ніяких пригод. Недбало промовив Овід. І важко сподіватися, щоб всі вони були приємні. І все ж я не розумію, де ви могли дістати оті жахливі рани на лівій руці, хіба що натрапили на дикого звіра? А, це ми полювали на пуму. Бачите, я вистрілив. У двері постукали. Кімната в порядку, Мартіні? Так? Тоді, будь ласка, відчиніть двері. Ви дуже ласкаві, сеньора. «Ви... вибачте, що я не можу встати!» «Зовсім не треба вставати, я ж не гостя!» «Чи зараз, я гадала, може, вам треба вже поспішати? Я прийшла трохи раніше!» «Я міг би побути ще хвилин з 15. Давайте я віднесу ваш плащ в сусідню кімнату. Кошик теж можна забрати?» «Тільки обережно, там свіжі яйця. Кеті принесла їх сьогодні вранці з Монте Олів'єтто. А оце вам кілька різдвяних троян, синьоре Ріваресе. Я знаю, ви любите квіти. Вона сіла до столу і почала підрізати стебла у квітів, щоб поставити їх у воду. Ну, Ріварес, сказав Галі, чим же скінчилося те полювання на пуму? А, Галі розпитував мене про життя в Південній Америці, сеньоро, і я почав йому розповідати, де покалічив собі руку. Це було в Перу. «Полюючи на пуму, ми вбрід переходили річку. Я вистрілив у звіра, але порох не загорівся, бо змок у воді. Звичайно, пума не стала чекати, поки я вистрілюв друге. Ну, оце і наслідки». «Не весела пригода. Не така вже й страшна. Звичайно, разом з гарним довелося зазнати і лихого, але загалом цікаво було те життя. Наприклад, ловля змій». Він почав оповідати всілякі історії то про аргентинську війну, то про бразильську експедицію, то про мисливські пригоди і сутички з дикунами та хижими звірами. Галі захоплений, мов дитина, який розповідає чарівну казку, раз у раз перебивав Рівариса запитаннями. Вразливий, як усякий неаполітанець, він любив усе надзвичайне. Джема дістала з кожика плетіння і слухала мовчки не відриваючи очей від роботи. Мартіні спохмурнів і нетерпляче совався на місці. бо тон оповідача здавався йому хвастовитим і самовдоволеним. Хоч тиждень тому він мимохіді дивувався на звичайній мужності, з якою Овід зносив фізичні страждання, але все ж щиро не любив цього чоловіка. Йому не подобалося все, що б той не робив. Отде розкішне життя, зітхнув Галі з наївною заздрістю. Не розумію, як ви зважилися покинути Бразилію. Проти неї всі інші країни, певно, вам здаються такими нудними. Найщасливішим я почував себе в Перу і в Еквадорі, сказав Овід. Там справді чудово. Спека, звичайно, страшенна, особливо на прибережній смузі Еквадору. І до неї треба звикнути. Зате природа така, що й в вісні не примариться. Мене особисто, зауважив Галі, вільне життя в дикому краї вабить більше, ніж краса природи. Там людина може відчувати свою людську гідність так, як ніколи не відчуєш її в наших місцях. Так, погодився Овід. Але, підвівши очі від плетіння, Джема глянула на нього. Він враз зашарівся і замовк. На хвилину запала тиша. «Невже? Невже починається знову?» – занепокоєно спитав Галі. «Та ні, пусте. Ви вже йдете, Мартіні?» «Та пора вже. Ходімо, Галі, а то спізнимось. Джема вийшла разом з ним із кімнати і незабаром повернулася, несучи склянку молока із збитим яйцем. Будь ласка, випийте, сказала вона м'яко, але рішуче, і знову взялася до плетіння. Овід безмовно скорився. З півгодини обоє мовчали. Нарешті Овід тихенько покликав її. Сеньора Бола, вона глянула на нього. Не підводячи очей, він крутив у руках похрому пледа. Ви не повірили тому, що я зараз оповідав. Так почав він. «Я була певна, що все це вигадки», спокійно відповіла вона. «Маєте рацію, а я увесь час брехав». «Це коли розповідали про війну?» «Та про все. На тій війні я не був зовсім, а щодо експедиції, то тоді, звичайно, зі мною трапилося кілька пригод, і майже все, що я розповідав, правда, але покалічився я не там». «Ви впіймали мене на одній брехні, то краще я й признаюся у всьому». «Чи не здається вам, що ви марно витрачаєте енергію, вигадуючи стільки небелиць?» – сказала вона. «Навряд чи це варто робити». «Нічого не вдієш. Ви ж, певно, знаєте англійську приказку. Не запитай, то тобі й не брехатимуть. У мене зовсім немає охоти дурити людей». Але мушу ж я щось відповідати, коли мене питають, де я став калікою. А раз уже доводиться вигадувати, то треба, щоб виходило цікаво. Ви ж бачили, як тішився Галі. Невже вам приємніше тішити Галі, ніж казати правду? Правду? Він глянув на неї, держачи в руках одірваний кусок бахроми. Ви хочете, щоб я сказав цим людям правду? Та краще вирвати собі язик. Потім якось незграбно і з соромливою поспішністю він додав. Я ще нікому не говорив правди, але вам скажу, якщо хочете. Вона мовчки відклала плетіння. Було щось глибоко зворушливе в тому, що цей черствий, потайний, неприємний чоловік раптом захотів кинути якусь Таємницю до ніг жінки, яку він ледве знав і, очевидно, не любив. Настало довге мовчання. Джама дивилася на овода. Він сперся ліктем на маленький столик, що стояв коло дивану, і прикрив очі понівеченою рукою. Вона бачила нервове напруження пальців, бачила, як тіпався шрам на зап'ясті, вона підійшла до нього і тихенько покликала на ім'я. Він увесь здригнувся і підвів голову. «Я забув, – винувато промовив він, – я хотів вам розказати про, про пригоду, від якої ви потерпали. Та якщо вам так тяжко про пригоду, але то була не пригода. Я потерпав від кочерги». Вражено глянула на нього Він откинув назад волосся тремтячою рукою І посміхнувшись окинув її поглядом Прошу, сідайте Присуньте ближче стілець Шкода, що я сам Не можу цього зробити Серйозно, той випадок Був би просто знахідкою для Рікардо Якби йому довелося Тоді лікувати мене Я помітив у нього пристрасть Справжнього хірурга До поламаних хісток а в мене тоді, здається, все, що тільки можна було поламати, було зламане. Окрім шиї, може. І мужності. М'яко додала вона. Чи може ви зараховуєте її до того, що у вас є зламане? Він похитав головою. Ні. Мужність мою потім так-сяк підправили разом з усім іншим, що залишилось. Але тоді вона розлетілася на скалки, немов розбита чашка. Це і є найстрашніше. Ага, я ж почав вам розповідати про кочергу. Це трапилося м -м, дайте пригадати, може з 13 років тому в лімі. Як я вже й казав вам, Перу чудовий край. Але, звичайно, не для такого злидаря, яким я був в ту пору. Я побував у Аргентині, потім в Чилі. Одним словом, блука по всій країні, і здебільшого голодував. До Ліми я добрався на судні, що везло з Вальпаясо худобу. На це судно мене взяли запопихача. У самій Лімі я не міг знайти роботи, і подався до калао шукати щастя в доках. Як ви знаєте, в усіх портах є брудні кубла, де розважаються матроси. І от через деякий час я найнявся прислужувати в одному з тамтешніх гральних кубел. Я був там і за кухаря, і за більярдного маркера, подавав напої матросам та їхнім дамам. Робота не дуже приємна, але я був радий їй. Принаймні я мав що їсти, бачив людські обличчя і чув людські голоси. Байдуже, які то були люди. Ви, мабуть, цього не зрозумієте але я перед тим, захворівши на жовту гарячку, довгий час пролежав один у митиській халупі і з жахом згадував ті самотні години. Раз мені виліли викинути за двері п'яного матроса, який, зійшовши на берег, одразу програв усі гроші і почав бешкетувати. Боячися, щоб мене не вигнали і знов не довелося голодувати, я мусив послухатись. Матрос був двоє душі за мене, а я, надійшовший двадцяти двох років, і після гарячки був кволий, мов кошеня. До того ж у нього в руках була кочерга. Овець хвилину помовчав, гляв на джему кратькома і розповідав далі. Очевидно, він хотів покінчити мене на місці, але робота в нього вийшла нечиста. Він не добив мене якраз наскільки, щоб я міг вижити. А чому ніхто не заступився? Невже всі злякалися одного? Він глянув на неї і розсміявся. Хто це всі? Гравці та постійні гості клуб, кубла? Як ви не розумієте, я був їхній служник, їхня власність. Вони стояли навколо і, звичайно, тільки тішилися. Там це найкраща розвага. Воно й справді смішно, тільки не для того, над ким так сміються. Джема здригнулася. Чим же все це скінчилося? Цього я вам точно не скажу. Звичайно, після такої обробки людина кілька днів нічого не пам'ятає. Десь поблизу нагодився портовий лікар. І коли побачили, що я ще не вмер, хтось покликав його. Так він так всяк полагодив мене. Рікардо каже, що дуже погано, але, може, це в ньому говорить професіональна заздрість. У всякому разі, коли я отямився, мене взяла до себе з християнського милосердя якась стара тубілка. Хіба не смішно? Звичайно, вона сиділа, скорчившись у кутку своєї хатини, корила чорну люльку, раз у раз плюючи на підлогу, і щось мугикала собі під ніс. Хороша була жінка». Можеш, каже, спокійно вмирати, ніхто тебе тут не потурбує. Але в мене дуже розвинений дух суперечності, і я вирішив жити. Повертатися знову до життя було не так легко, і тепер мені іноді здається, що не варто було і так старатися. Терпіння в старої було надзвичайне. Я пролежав у неї в халупі, чекайте, скільки ж, та майже чотири місяці. І або маячив, немов божевільний, або лютував, як ведмідь, коли в нього болить вухо. Біль я почував страшенний, а характер мені ще в дитинстві попсували надмірним пещенням. А потім? Потім я трохи очуняв і виліз тієї халупи. Тільки не думайте, що мені стало соромно зловживати добротою бідної жінки. Мені було не до того». Але просто я не міг там більше залишитись. От ви казали про мою мужність, якби ви бачили мене тоді. Звичайно, біль ставав нестерпним надвечір, коли починало смеркатись, а вдень я лежав на самоті і стежив, як сонце сідає все нижче і нижче. О, вам цього ніколи не зрозуміти! Я й досі не можу спокійно дивитись, як воно заходить. Він довго мовчав. Потім я почав блукати по всій країні, шукаючи роботи. Я збожеволів би, якби лишився в лімі. Добрався до Куско і там. Але з якої речі мусите ви вислуховувати оцю стару історію? Ні, нема нічого цікавого. Мене підвела голову і глянула на нього глибокими, серйозними очима. Не говоріть зі мною таким тоном. Я дуже прошу вас. Повід закусив губу і відірвав ще один кусок бахроми. «Оповідати далі?» Спитав він, трохи помовчавши. «Прошу. Тільки я боюся, що вам важко про це згадувати. А хіба я забуваю, коли мовчу? Навпаки, так ще гірше. Ви не думаєте, що мене мучать ті самі події? Ні. Мені боляче, що я втратив над собою владу. Я... Не зовсім розумію вас. Я хочу сказати, що майже втратив мужність. Дійшов до межі, звідки починається боєгудство. Адже є межа терпіння у кожного з нас? Так, і людина, яка раз дійшла до неї, ніколи вже не знає, коли досягне її знову. Скажіть мені, нерішуче сказала вона. «Чому вам довелося так бідувати в двадцять років?» «А, дуже просто. На батьківщині мені усміхнулося щасливе майбутнє, але я втік звідти». «Чому?» Він знову засміявся якимось різким, неприємним сміхом. «Чому?» «Певно, тому що був дурним, зарозумілим молокососом. Я виріс у дуже заможній родині» де мене так пестили, що світ мені здавався зробленим з рожевої вати і засукрованого Мигдалю. Але одного дня я довідався, що людина, якій я вірив, одурила мене. «Що таке? Чому ви так здригнулися? «Нічого. Будь ласка, розказуйте далі». Я дізнався, що весь час мене змушували вірити неправді. Звичайно, в цьому немає нічого страшного». Але ж я кажу, що був молодим і зарозумілим, думав, що брехунам місце в пеклі. Отже, я втік до Південної Америки і кинувся прожогом у нове життя, сам не знаючи, чи потону, чи випливу. У кишені в мене не було ні цента, і я не знав жодного іспанського слова. А щоб заробити собі на хліб, не мав нічого, окрім білих рук та звички до розкішного життя». Який слід було сподіватися, я вскочив у справжнє пекло і перестав вірити у вигадане. А вскочив досить глибоко, бо минуло цілих п'ять років, перш ніж експедиція Дюпре витягла мене звідти. П'ять років? Який жах! І у вас не було друзів? Друзів? Він з несподіваною злістю повернувся до неї. У мене ніколи не було друзів але через хвилину, здавалося, засоромився свого вибуху і поспішно додав. «Не беріть моїх слів близько до серця, я перебільшую. Справді ж перші півтора року мені жилося не так уже й погано. Я був молодий і дужий, і якось ще перебувався, поки той матрос не поклав на мене своє тавро. Але тоді я вже не міг знайти роботи, бо кому ж охота наймати каліку?» Просто дивно, яким небезпечним знаряддям стає кочерга у вправних руках. «Що ж ви робили?» А все, що траплялось. Одного часу був на побігеньках у робітників, що працювали на плантаціях. Але з цього я не мав користі, бо наглядачі завжди мене проганяли. Я був занадто кривий, щоб швидко повертатись, і не міг носити нічого важкого. До того ж у мене часто траплялися оці запалення, чи як воно там зветься, таклята хвороба. Через деякий час я подався до срібних копалень, але й тут не пощастило. Управителів смішила навіть сама думка найняти мене. Нарешті мені все це набридло, і я пішов на маня блукати по країні, сподіваючись, що може щось нагодиться. Блукати з покаліченою ногою? Йому болісно перехопило дихання. «Я, я був голодний», – промовив він. Вона відвернула трохи голову і сперлася на руку під боріддям. З хвилину помовчавши, овід знову почав говорити. І голос у нього бренівся тихше і тихше. «Отак я й блукав, і блукав. Мало не збожеволів від того блукання, але нічого не знайшов». Доплинтався до Еквадору, Але там було гірше, ніж де інде. Часом мені давали що-небудь запаяти, Мене ж непоганий жестяник, Або посилали кудись із дорученням, А часом траплялося почистити свинарник. Іноді ж, та вже й не пам'ятаю. І от одного дня Його тонка, смаглява рука Раптом стислася в кулак, І джема, підвівши голову, Занепокоєно глянула на нього. Овід сидів до неї в профіль, і вона побачила, як швидко і нервово билася жилка в нього на скроні. Вона нахилилась до нього і ласкаво поклала на плече йому руку. «Не треба, не треба закінчувати. Вам важко про це говорити». Він недовірливо глянув на її руку і вперто провадив далі. «Одного дня я натрапив на мандрівний цирк, Пригадуєте виставу, що ми якось дивилися з вами? Ну, приблизно в такому роді був і той цирк, тільки ще гірший, ще вульгарніший. Були там, звичайно, і бої биків, цирк розташовувався на ніч біля дороги, і я вже підійшов попросити милостиню. Дні стояли гарячі, я дуже зголоднів, ну і знепритомнів коли їхнього намету. Тоді я міг так само легко зомліти, як зашнурована в корсет школярка. Вони підібрали мене, дали вина, нагодували, а другого ранку запропонували мені. Він знову помовчав. Їм потрібний був горбань або який-небудь виродок, посміховище, яке можна було б закидати апельсинами та банановими шкуринками. «Ви тоді бачили блазня? Я теж був таким самим блазним. Два роки. Ну, я навчився витинати всякі штуки. Я був не такий спотворений, яким треба. Але цьому трошки допомогли, зробивши мені штучний горб і використивши, як тільки можна, покалічену руку і ногу. Крім того, блазинське обрання доповнювало враження. Єдине лихо було в тому, що я занадто часто хворів і не міг виступати. Часом, коли хазяїн церкви був у поганому настрої, він змушував мене виходити на сцену навіть під час припадку. І в такі вечори публіка, здається, особливо була задоволена. Раз пригадую, виконуючи якийсь номер, я зомлів від болю. Коли я отямився, глядачі стопилися навколо мене і всі кричали. Досить, я більше не можу. «Заради Бога! Досить!» Джема схопилася обома руками, затуляючи вуха. Він замовк і, глянувши на неї, побачив, що в її очах блищать сльози. «Який же ідіот!» – пробурмотів він. Вона відійшла від нього і деякий час дивилася у вікно. Коли вона обернулась, Овід знову сидів, спершись об стіл і закривши рукою очі. Очевидно, він забув про її присутність, і вона мовчки сіла коло нього. Після довгої мовчанки вона поволі промовила. «Я хочу у вас щось спитати». «Що саме?» – відповів він, не ворухнувшись. «Чому ви тоді не перерізали собі горло?» Він глянув на неї здивовано. «Від вас я не сподівався такого запитання». – сказав він. – А що ж було б зі справою мого життя? Хто робив би її за мене? – Ваша справа? – Ага, розумію. Ви якось казали, що стали боягузом. Але раз ви пройшли крізь усе це і все, що прямували до своєї мети, ви найсміливіша людина з усіх, кого я знала. Він знову закрив пальцями очі і міцно, гаряче потиснув їй руку. Запанувала тиша, якої, здавалося, не буде краю. Раптом чисте, свіже сопрано прозвоніло знизу із саду, і пролунали звуки веселої французької пісні. «Е піро, данс піро, данс ан пі, мон пом прей піро». При перших же звуках Овід свої руки з джемених, і відкинувся назад у крісло з лухим стоном. Чема взяла його руку в свої і стиснула, як стискають її людині під час тяжкої операції. Коли пісенька замовкла і пролунав сміх та аплодисменти, він поглянув на джему очима пораненого звіра. «Так, це Зіта, сказав він повільно, із своїми друзями-офіцерами. Вона хотіла прийти до мене ввечері, перед приходом Рікардо. Але я збожеволів би, коли б вона доторкнулася до мене». «Але вона не знає», м'яко заперечила Джема. «Война й не підозрює, що завдає вам болю». Новий вибух сміху почувся із саду. Джема встала і відчинила вікно. Зіта в розшитому золотом шарфі, кокетливо пов'язаному на голові, стояла на доріжці, піднімаючи букетик фіалок, за володіння яким сперечалися троє молодих офіцерів. «Мадам Рені!» – покликала Джема. Обличчя зіти потемніло, як грозова хмара. «Що таке, мадам?» – запитала вона, повертаючись із викликом підводячи на неї очі. «Чи не могли б ви і ваші друзі розмовляти трошки тихше? Сеньору Ріваресу недобре». Циганка кинула фіалки. Алі вузан, сказала вона, різко відвертаючись від здивованих офіцерів. Vous m'embêtes, monsieur. Вона повільно вийшла з саду. Вчемо зачинила вікно. Вони пішли, сказала вона, повертаючись до овода. Дякую. Я вибачаю, що потурбував вас. Які там турботи? Він вловив вагання в її голосі. Ви не закінчили речення, сеньора. якесь але залишилось у вас на думці. Якщо ви вкрадаєтесь в думки інших людей, то не ображайтеся за те, що там ви читаєте. Звичайно, це не моя справа, але я не розумію. Моєї відразу до мадам Рені? «Ні. Як ви можете жити разом з нею, коли ви почуваєте до неї таку відразу? Це образливо для неї, як для жінки. І як, як для жінки, – він вибухнув різким сміхом. – Ви її називаєте жінкою. Це не гарно. Ви не маєте права говорити так про неї, особливо іншій жінці». Він одвернувся і широко розплющеним очима Дивився у вікно на призахідне сонце. Джама опустила штору і зачинила віконницю, щоб він не міг бачити, як воно заходить. Потім сіла коло іншого вікна і знову взялася за своє плетіння. «Може засвітити лампу?» – спитала вона трохи згодом. Він похитав головою. Коли надто стемніло, щоб плести, Джама згорнула свою роботу і поклала в кошик. Деякий час вона сиділа, склавши руки, мовчки дивлячись на нерухомого овода. Тьмяне вечірнє світло, падаючи на його обличчя, пом'якшувало черствий, насмішкувати, самовпевнений вираз і поглиблювало трагічні лінії навколо рота. По якісь дивній асоціації вона згадала камінний хрест, що батько її поставив на спомен про Артура, і напис на ньому – всі хвилі і бурі пройшли наді мною. Минула година в непорушній тиші. Нарешті джема підвелась і тихенько вийшла з кімнати. Повернувшись із лампою, на мить спинилась, думаючи, що овід, мабуть, спить. Коли світло впало йому на обличчя, він обернувся. Я приготувала для вас. «Чашку кави!» – сказала вона, ставлячи лампу на стіл. «Хай постоїть трохи. Будь ласка, підійдіть до мене!» Він узяв обидві її руки в свої. «Я думав про ваші слова», – сказав він. «Я зав'язав негарний вузол у своєму житті. Але подумайте, не завжди зустрінеш жінку, яку можеш покохати». А я бував всюди. І я боюсь, промовив він, боїтесь? Темряви. Часом мені страшно лишатися самому вночі. Мені треба мати коло себе щось живе, щось відчутне. Ця зовнішня темрява, де... Ні, ні, не те. Це лише копійчане іграшкове пекло. Але є ще внутрішня темрява. Там немає ні плачу, ні скреготу зубів, але ще тиша, тиша. Очі в нього розширились, і Джама сиділа нерухомо, затамувавши подих. Він заговорив знову: усе це здається вам неймовірним. Ви не розумієте мене, тим краще для вас. Але я хочу сказати, що часом божеволюю від нестерпного страху. Не думайте про мене погано. Я не така вже й жорстока тварина, якою можу. Здаюся вам. Я не можу засуджувати вас, відповіла Джема. Я так не страждала, як ви. Але я теж була на дні безодні, тільки трохи іншої. І мені здається, я навіть певна, що коли без самого страху перед чимось ви зробили щось справді жорстоке або несправедливе, ви б потім би каялись. А взагалі я знаю, що на вашому місті я б не витримала, я прокляла б долю і вмерла. Він ще тримав її руки в своїх. «Скажіть, – тихо спитав він, – вам ні разу не довелося зробити щось справді жорстоке?» Вона не відповіла, але голова її похилилась, і дві великі сльози впали йому на руку. «Скажіть мені, – палко прошепотів він, ще дужче стискаючи її пальці. Скажіть, я розказав вам все про свої страждання. Так, раз, дуже давно. І я зробила це людині, яку любила понад усе в світі. Руки його страшенно затремтіли, але потиск їх не ослаб. «Це був мій товариш», – відповіла вона. І я повірила наклепові на нього – Звичайнісінькі, грубі і грубі, брехні, яку вигадала поліція. Я вдарила його в лице, як зрадника. А він пішов і втопився. Через два дні я дізналася, що він цілком невинний. Можливо, цей спогад тяжчий від ваших. Я дала б відрізати собі руку, щоб повернути те, що зроблено. Щось раптове і небезпечне – Чого вона досі в нього не бачила, спалахнуло в його очах. Він швидко і несподівано нахилив голову і поцілував її руку. Вчима злякано відсахнулась. Не треба, Жаль, слово вигукнула вона. Будь ласка, ніколи не робіть цього. Мені боляче. А ви думаєте, людині, яку ви вбили, не було боляче? Людині? Яку я вбила? Ох, ось нарешті чезаре, я мушу йти Коли Мартіні війшов у кімнату, Овід лежав сам Біля нього стояла чашка кави, до якої він, видно, й не торкнувся І він тихо, монотонно, без ніякого задоволення лаявся